Já ja. začneme, to si no a Začneme bez formalit. Dnes budeme pokračovat vlastně ve výkladu toho, jak se dostaneme k tomu jemnému tělu a jak s ním budeme pracovat. Tato část meditace vlastně nenajdete o ní prakticky nic v teravánové tradici. Velmi málo. Najdete víc v čínské tradici a je do detailu rozvedená v tibetské tradici. A to je vlastně zášké zajímavé, protože tibetská tradice si zanechala, ponechala vlastně znalost tradice jogi, indické jogi, ještě lépe, než se zachovala v Indii, právě proto velcí učitelé jogi, hm, jako Krishna Chārgya, hm, se Učili od učitelů. Teď tato část, jestliže náš cíl... Hm? Včera jsme se učili, že učit se jogu, učit se buddhismus, znamená, s tím jsme začali, druhá kapitola, Znamená učit se konfrontovat překážky. My jsme malí jogíni, protože konfrontujeme hrubé překážky. Ale až se staneme velkými joginy, budeme konfrontovat stále jemnější překážky. Jak už jsem řekl, proces, Učení se jogy, proces učení se meditace, je proces stále, musíme si to být vědomí, je proces, to je napsáno i vlastně v základním písmu, obzvláště v, v komentáří základního písma, je proces odstraňování velkých klínů klíny menšími. A ty klíny se stále zmenšují, až až se dostaneme do stavu, kdy nepotřebujeme žádný klín. No a to je vlastně stav Budhy. To je stav absolutní čistoty. Nejenom čistoty od takzvaných kleša. To, co nám brání poznání Budhu, jsou dva druhy, avaran. To znamená avarana. Avarana doslova znamená v závoj. My máme nevědomost, máme nevědu. Nevědomost znamená nevěda. My nemůžeme používat vědu, která nám poukáže vlastně věci tak, jak jsou. Jestliže poznáme věci tak, jak jsou, zbavíme se utrpení. Teď my jsme ve stavu utrpení, my jsme ve stavu strasti, my jsme ve stavu nepohody, protože neznáme věci tak, jak jsou. O tom jsme se bavili. Protože neznáme věci tak, jak jsou, my si přetváříme realitu. Prekrucujeme realitu. A vlastně prekrucování reality, to je obsah nevědomosti. Naše nevědomost není nic jiného než prekrucování reality. My dáváme do reality něco, co tam není, a ubíráme z reality něco, co tam je. Tomu se to máte ještě technické termíny. Hm? Samá ropa a paváda. Samá ropa je, že dáváme do reality něco, co tam není. A paváda, že ubíráme něco, co tam je. My jsme stále konfrontováni s tímto stavem. My žijeme v tomto stavu. Když začínáme se učit jogu, ani si nejsme vědomí tohoto stavu. Když ale děláme pokroky v józe, začínáme si to být vědomí. To je opravdu pokrok. Jestliže jste získali jistou zkušenost v józe, začínáme si to být vědomí. Takže jsme si to vědomí Učíme se z prekážek. Protože si toho nejsme vědomí, neučíme se z překážek. Teď druhou kapitolu, kterou jsme začali probíhat večer, učí právě to. Začíná tím, že existuje mnoho druhů prekážek. Dají se... Ubejmout v šesti kategoriích. Prekážky omezené. Jestliže získáme osobní probuzení, odstraníme prekážky omezené. Jestliže získáme stav budovství, odstraníme prekážky neomezené. V tom je ten rozdíl. Teď jsou překážky. Dále druhá kapitola se zmiňuje, teď jdeme k úvodu druhé kapitoly, který jsme, myslím, včera neprobrali, je to tak. Druhá kapitola se zmi zmiňuje dále o překážkách, které jsou zengšang. dzengšan znamená, které jsou vlastně. dominantní a o překážkách, které jsou vyrovnané. Jestliže máme dominantní překážky, co to znamená? Máme malou nepohodu a hned se začneme zlobit. Nebo uvidíme hezký předmět a hned se vodržíme jako klíšťata. V tom případě samozřejmě my se do meditace nedostaneme, my se do jógy nedostaneme, jestliže neomezíme náš, náš chtíč kontemplací toho, co neradi vidíme, jakožto nestálost všech jevů, jakožto nehezké předměty, které se nám nelíbí, na ty musíme kontemplovat. A nebo když Hned všechno v nás nechává vystávat zlobu. Musíme meditovat na lásku a tak dále, na hezké předměty, na symboly čistoty, jako lotus. Hm? Pak se uklidníme a tak dále. Jestliže v nás tyto překážky, jako pícha, nevědomost, zloba, chtíč, jsou vyrovnané, No tak pak též meditujeme jiným způsobem. Musíme se zaměřit na jisté věci v meditaci, které vlastně rovnoměrně odstraňují překážky. Ale jestliže máme obzvláště vyvinutou zlobu a vše nám vadí, no tak musíme si vybrat meditaci, která tento směr ochabuje. No a teď další překážka, a to je pro nás velice důležité, to je překážka, že buď chňapáme, anebo odmítáme. O tom se budeme bavit večer. Necháme to na, na příště. Důležité je, že vlastně získáváme jogu, získáváme spojení s tím, co je pravé, tím způsobem, že konfrontujeme překážky a, a porozumíme překážkám. Jestliže nekonfrontujeme překážky, my jim neporozumíme. Čili učení se jogy, učení se buddhismu je. Porozumění překážek. Teď specifika Mahajanové meditace, specifika nedualistického přístupu k meditaci je, že my kontemplujeme překážky jako něco, co je neodlučené od procesu probuzování. Překážky jsou probuzování. Jestliže nemáme překážky, nemůžeme se neduálně probudit. A překážky jsou zahrnuty do e, naší snahy chápat realitu jako jedno, jako jednotu. To je nedualistický přístup meditace. A druhý, jestliže to nepochopíme pak, ten obsah druhé kapitoly, který se učíme večer, tež nemůžeme pochopit, protože ten vysvětluje hlavně překážky z hlediska cesty bodhisattva. A cesta bodhisattva je cesta nedualního chápání. Co je nedualní chápání? Chápání takovosti. Čisté i nečisté je takovost. Zlé i dobré je takovost. Právě proto v Zenu, když se učíte Zen, v Zenu se budete učit, že právě překážky jsou probuzení. To nikdy v základním buddhismu nenajdete. Proč? Protože překážky, jestliže je poznáme, nám vlastně vyjevují jednu realitu. A co my chceme poznat, to je jedna realita. A jak už jsem se zmínil, jednu realitu poznáme nejlépe na tom, co nás tvoří. ale co nám nepatří. A to, co nás tvorí, ale co nám nepatří, to je právě vědomí. A co nás tvorí a co nám nepatří, to jsou právě ty jemné energie, které hýbají našim tělem, aniž bychom si toho byli vědomí. Kdekoliv se něco vědomí hýbe, tam je jemná energie. Proto je důležité poznat, že kamkoliv se soustředujeme v těle, tam vlastně my posíláme energii. A tím pádem, že posíláme tam energii, tím pádem, to místo, kde se soustředíme, osvětlujeme, protože vlastnost vědomí je co osvětlování objektu, reflektování objektu. Tím, že si k tomu dáme koncentraci, tak ten objekt bude zrcad bude se zrcadlit jasně. A jestliže tam nedáme koncentraci, objekt se nebude zrcadlit jasně. Teď, jestliže meditujeme na dech na jednom místě, objekt se bude zrcadlit jasně na tom, čemu teravádová tradice říká Pána Nimita. To znamená znak nádechu a výdechu. Ten znak nádechu a výdechu je dotyk našeho těla s nádechem a výdechem. Jestliže se chceme poznat buddhismus, jestliže chceme něco pochopit z budhistické filozofie, já nikdy neustávám to zdůrazňovat. Musíme pochopit Základ buddhistické filozofie, která učí, že vše, co můžeme poznat, vše, co poznáváme, vše, co můžeme realizovat, můžeme jen poznat a realizovat na základě dotyku. Jeddhamma, sačíkataba, jeddhamma. tabá te sabbe, fusitaba. Tady se nikdo neučil, pálí? Nemáme jiný způsob poznání než dotyk šesti smyslů. No a teď vlastně, jak věci poznáváme závěr. Záleží na tom, jak se věci dotýkáme. A jak se věci dotýkáme záleží na tom, jak k těm věcem uvádíme pozornost. co poznáváme, záleží na naší pozornosti. Pozornost je to, co dává vědomý směr. Vědomí samo pouze zrcadlí, ale to, co mu dává směr, a pokud nemá vědomý směr, nebude proces myšlení. V tom smyslu, že nerozlišujeme přesně znaky objektu a podle nich soudíme, jestli se nám líbí nebo nelíbí, nebo jestli je chceme, nebo jestli nechceme, nebo jestli jsou dobré nebo špatné. To všechno. Nastane, jestliže se mysl uchytí na základě pozornosti znaku objektu. Čili, jestliže se mysl uchytí znaku objektu, vystává rozlišení, na základě kterého pak se nám věci líbí, nelíbí, my je pak soudíme. A to všecko, je vlastně proces dualistického myšlení. Teď důležité, důležitá je šamata. Proč? Já stále všude učím šamatu. Protože jestliže máme šamatu, my se můžeme spojit s objektem. Jestliže se spojíme s objektem, je nám jasno, že subjekt, objekt a to, to vědomí, které je si vědomé subjektu a objektu, vystává z mysli. Ale normálně my si to vědomí nejsme, my si myslíme, že objekt je něco odděleného od mysli. Proto se učíme meditaci, aby jsme pochopili, že všechny objekty mají základ v mysli. Uchopení, uchopením znaku objektu vzniká pro nás dojem vystání vědomí, které chápe něco ve smyslu objektu a subjektu. Teď, jestliže meditujeme na dech na základě dotyku v nosních dírek. Co se děje? Ten... Zmínili jsme se o tom, že proces meditace na dech je proces zjemňování dechu. A tento proces de facto končí, co se týče stránky šamata, stránky uklidnění mysli, když dosáhneme čtvrtého prohloubení. O tom jsme se bavili včera. Ve čtvrtém prohloubení Nepoznáme hrubý dech. Jestliže nepoznáme hrubý dech, zůstává jen jemný dech. Ale jak s tím jemným dechem pracovat? Vlastně v základním buddhismu nenajdete žádné vysvětlení. Najdete jenom vysvětlení, jak používat tento stav vědomí k vypasaně. Čtvrtý prohlubení prohloubení je ideální stav k praxi vypasany. A je to ideální stav vůbec? Jak víme, Buddha vstoupil do nirvány ve čtvrtém prohloubení. Proč? Protože ve čtvrtém prohloubení vědomí má ještě objekt, který je foremný, ale má koncentraci, která je perfektní. Čili koncentrace a rozlišení může být v rovnováze. Jestliže objekt už nemá formu, no tak pak koncentrace převažuje a vědomí nemá co rozlišovat. Teď rozdíl mezi základním buddhismem a mezi Mahayanovým buddhizmem se recitovali jsme včera s srdce, je, že právě forma je prázdnota, prázdnota je forma. Nirvana bodhisattva je společně s formou. Proto je neduralistická. A proto, jestliže v cestě bodhisattva je obzvláště důležité zkoumat jemné formy a zůstávat v jemných formách a přetvářet svět jemnými formami. To je praxe bodhisattva. Praxe bodhisattva je vlastně praxe čisté země. Tu čistou zemi my si přetváříme v našem vědomí. To je základ tantrické meditace. studium toho jemného těla je prostředek k tomu, aby jsme si vytvořili. čistou zemi, ve které veškeré konflikty se rozpouští sami. Protože my bereme formu jako něco odlišného od vědomí. Právě proto naše konflikty se nerozpouští. A co je praxe bodhisattva? Pretvorit formy v čistou zemi. Pretvorit tělo v čistou zemi. Formy je jiné slovo pro tělo. Teď na rozdíl od západní filozofie v indické filozofii forma se řekne roupa. Jestliže já se podívám tady na zuzanu a zavřu oči, tak tu zuzanu, kterou vidím vnitřním okem, to je též růpa. Jestliže jsem se učil meditaci na čtyři elementy a doufám, že se ji někdy naučíte, může se ta rupa, ten obraz Zuzany, co vidím v mentálním okem, též rozpadnout na částice stejně tak, jako když vidím Zuzanu venku. Proto roupa znamená rozpad. To, co se rozpadá, to je rupa. Roupaty Rupati i rupa svět v sanskritu znamená též rozpad. Luží to je i To, co se rozpadá, to je forma, to, co se rozpadá, to je svět. Protože. Forma svět se rozpadá. Jestliže pracuji na individuálním probuzení, já se odkláním od tohoto procesu rozpadu. Tím získám přímou zkušenost tím, že Čím dál, tím hlouběji v praxi vypasany studuji proces rozkladu, tím se od tohoto procesu odkláním. Teď ale některý z nás si vzali prísly to my se nemůžeme odklánět od ničeho protože vše je jedna totalita. My se odkláníme, ale v podstatě se neodkláníme. My se odkláníme jenom na to, aby jsme se zbavili našeho chtíče, hňapání, ale zároveň kontemplujeme na to, že ve skutečné realitě není nic, od čeho se dá odstoupit. Základní realita je takovost, jak můžeme odstoupit od takovosti. Nestálost je jenom prostředek k realizaci takovosti. Ale nestálost není skutečná. Právě proto, z hlediska učitelů Mahajany, Buda vysvětluje závislé vznikání na základě nevědomosti. My nevíme realitu jak, jak, tak, jak je. Právě proto my se držíme rozlišujícího myšlení. Jelikož se držíme rozlišujícího myšlení, jsme v dualite. Jelikož jsme v dualite, nejsme celí. Čili poslední Pár překážek, jak vysvětluje druhá kapitola, je odklánění se a držení se. Jestliže se odkláníme, nemůžeme realizovat nedualistické probuzení. Jestliže se držíme, nemůžeme též realizovat nedualistické probuzení. A teď my se vracíme k meditaci na dech. Proč se teď učíme jemné energie? Protože ty jsou tež prostředek tomu, aby jsme se jak neodklánili, tak i nechňapali. na to potřebujeme jemné vědomí. A jemné vědomí je napojené na jemné tělo. A postředek vstoupit do jemného těla je, že na jedné straně kontemplujeme dech v celém těle, nejenom na jednom místě, a na druhém pak kontemplujeme ty centra energie a ty koloběhy energie, které patří jemnému tělu. A to jemné tělo To má sílu změnit strukturu hrubého těla. My všichni máme deformace. Všichni jsme invalidi. Z hlediska budhy všichni jsme nemocní. I z hlediska arahata všichni jsme nemocní. My jsme pacienti. Hm? Ale my to nechápeme, že jsme pacienti. Musí být někdo, kdo nám to vysvětlí. Kaliána Mitra. Vznešený přítel. Já jsem Zuzana, jaký já jsem pacient, já jsem učitelka. <laughs> já jsem tady občas učím, jaký já jsem pacient. Všichni jsme pacienti. Já jsem univerzitní profesor, jaký budu pacient, prosím. Já jsem velký pacient. Čím víc rozumím dál mě, tím větší pacience. Právě proto potřebujeme princip, Mahajánový princip, právě ty kléša, právě ty poskvrnění to je náš proces probuzování. A my se od nich neodvracíme, ale my je pronikáme. Právě proto, Učíme se žít ve světě, ale nemít problémy. Já mám nesčetný problém. Ale jestliže je chápu nedualisticky, tyto problémy jsou poženání. Dneska tady s Tomášem, já jsem nikdy nepoužíval komputer, za měj dob to nebylo, pak jsem byl v klášterech 30 let, co já vím o komputerech. Dneska bez kompíuto nemůžu dělat nic. Hm? Naštěstí mám kamarády. Hm? Je tady Šinko, je tady Tomáš, je tady Jarda. Hm? Tak občas něco můžu udělat. Ale musím se přizpůsobit. Komputer se neprispůsobí mně, já se musím <laughs> přizpůsobit komputeru. No a co je meditace na takovosti? To je meditace, že vše závisí na příčinách a okolnostech. Neexistuje nic, co. Nezávisí na příčinách a okolnostech. A ty příčiny a okolnosti z hlediska závislého vznikání jsou rovnoměrné. Právě proto naše, toali, to, naše zkušenost ve světě je totalita. Ale my ji chápeme odděleně. Právě proto my. se topíme v bahně našich problémů. A zase se vrátíme k meditaci na dech. Výhoda meditace na dech, jestliže používáme soustředění na jeden bod, kde se dech dotýká ne jeden bod, to vysvětluje bohužel můj učitel, ale tím, že to tak vysvětluje mnoho, mnoho problémů, jeden bod znamená jedno místo, Jestliže se soustředíme na jedno místo, kde cítíme dotek dechu, toto místo pro nás bude místo vyvstávání mysli. Protože mysl vystává, jestliže se chytíme znaku objektu. To je ten paradox, který se rozlouskává v zenu. Hm? Paradoxema, kopancema, Výkrykama. My žijeme v paradoxu, ale my jsme částí celku. A ten paradox my si vytváříme sami. My si vytváříme ten paradox sami svým ulpíváním na rozlišujícím vědomí. Teď jestliže meditujeme na dech v celém těle, v mezidechu, co se děje. Naše pozornost samozřejmě nemá bod, na kterým na který zakotuje. Čili objektem se stává samozřejmě celé citlivé tělo. To citlivé tělo tomu se říká karmické tělo v buddhismu Karadžakája. Naše tělo není v podstatě rozlišné od téhle stěny, od tohoto stolu. To, že je senzitivní, je důsledek naší karmy. Co znamená karma? Karma znamená důsledek našich činů. Žádný čin se neděje bez vůle. A veškeré naše myšlení, veškeré naše mluvení, veškeré naše, naše pohyby jsou činy. Jestliže na těch činech ulpíváme, vytváříme novou karmu, jestliže se snažíme pochopit tyto činy z hlediska jedné reality, tak pak V nás vystávají pocity, ale my se nevážeme na pocity. V nás vystává vnímání, ale my se nevážeme na vnímání. V nás vystává vůle, ale my se nevážeme na vůli. Proč? Protože naším objektem je takovost jedna realita. To neznamená, že my jsme budhové. Naopak. My nejsme budové, my jsme si vědomí toho, jak jsme omezení. My jsme si vědomí vlastní nesvobody. Tím, že jsme si vědomí vlastní nesvobody, večer se budeme učit zase pokračovat druhou kapitolu. Tam máme 30 překážek poznání reality, tak jak je. Poslední překážka, která nás nakonec dělí od stavu budovství, je poznání naší nesvobody. Jestliže poznáme naši nesvobodu, stáváme se svobodnými. Jestliže se stáváme svobodnými, získáváme deset sil Budhy. Svoboda nepatří individu, svoboda patří realitě tak, jak je. A realita tak, jak je. Tu je třeba poznat. A ta, realitu, ta realita, kterou my poznáváme, to je realita našeho. Překrouceného vědomí. Našeho transformovaného vědomí. A to vědomí je transformované právě tím, že my ulpíváme na znacích objektů. To je naše hrubost. Jestliže jsme si to vědomí, hrubost se stává jemnost. A k tomu nám pomáhá právě studium jemného těla. Protože forma znamená tělo. A jemné tělo patří jemnému vědomí. A jemné vědomí je spojeno na jemnou energii. Teď, jestliže meditujeme na takzvaný mezidech, v momentu, když je mezidech, nedýcháme, to, co, co pozorujeme v koncentraci, to je forma dechu, kterou jsme si utvořili na Ana Nimita. Je to tak? Ten, kdo rozeznává tuto formu dechu, to je mentální vědomí. Na základě vědomí těla. Vědomí těla nemůže meditovat. Jedně mentální vědomí může meditovat. Vědomí těla se nemůže koncentrovat. Jedně mentální vědomí se může koncentrovat. Vědomí těla nemůže Provozovat moudrost. Jedině mentální vědomí může provozovat moudrost. To, co nás váže, nastav utrpení to je mentální vědomí. To je jasně vysvětleno i v základním buddhismu. Tělesné vědomí nevytváří karmu. Mentální vědomí vytváří karmu. Tělesné vědomí je přímo napojeno na základní vědomí. A základní vědomí, kdyby neexistovalo, tak si nevzpomeneme na nic. Protože vše, co poznáváme, přichází a odchází. A jak můžeme si vzpomenout na to, co přichází a odchází? Protože. To vědomí, které přichází a odchází, má jistou kontinuitu. A ty kontinuitě se říká v teravádové buddhismu důvod existence, neboli bhavanga. A v mahajánovém buddhismu se to říká alaya, což znamená vědomí, které bydlí, sídlí. protože naše vědomí sídlí, my vidíme kontinuitu jako něco objektivního. Jestliže budeme mít přístup k vědomí, který nikde nesídlí, nebudeme chápat kontinuitu jako něco objektivního. Ve skutečnosti takovosti čas neexistuje. Čas začíná existovat v momentě, když uchopíme znaky objektu. Ty znaky objektu my uchopíme na základě tělesného vědomí, ale ten, kdo je uchopí, je vlastně mentální vědomí. A uchopí je čím? Uchopí je pozorností. Pozornost dává směr, vědomí směr. Teď, jak meditujeme, závisí na tom, jak používáme naši pozornost. Celé vlastně učení Mahajánové šamaty a meditaci je učení o tom, jak používat pozornost. Asanga nebo Maitreja rozvíjí 40 druhů pozornosti, aby nám ukázal, jak používat pozornost při meditaci. Ale jestliže budeme ulpívat na těch 42. pozorností, tak jsme z pozornosti nic nechápali. To je pouze a jen prostředek k tomu, aby jsme pochopili, že v nedualistickém pojetí meditace to, co uchopíme, je jen prostředek. A prostředek není realita. Ten koncept, který uchopíme, To je jardův problém tady. Ten koncept, který uchopíme, jak Laodzus říká na začátku Tao tečín, to Tao, který se dá chytit, to jméno, který se dá chytit, není věčný Tao, není věčný jméno, ale může být prostředek k realizaci. Teď, jestliže se budeme držet jednoho místa doteku dechu, pak ta realizace šamaty a vypasany na základě dechu bude jiná, protože pozornost je jiná. Jestliže se ale držíme, a jak už jsem se zmínil, proces Meditace na dech je proces jemňování dechu. To je stejný ve všech tradicích. Není žádný rozdíl. Jestliže dech zmizí, hrubý dech zmizí, uspěli jsme v meditaci šamata na dech. Ale nedělejte si iluze. Občas dech může zmizet, ale to je nedgalost. Pokud jste nedosáhli jistých systematických stupňů koncentrace, tak to je prostě nedbalost, a to se stává. Teď v tom, systému meditace, který je založen vlastně na tradici jogy, dotekem dechu a je celé tělo. Třetí cvičení, které Buda vysvětluje, aby jsme získali Pozornost vůči tělu na základě dechu. Káya gata sati. Aby jsme získali schopnost proniknout tělo na základě dechu. Je sabakája patisamvedi a sasizami tisikati. Sabakája patisamvedi a sasizami tisikati. Já se učím cítit celé tělo při nádechu a výdechu. Jestliže se koncentrujeme na jeden bod, tak cítíme celé tělo dechu, celé tělo vědomí, které se k dechu sklání a celé tělo vlastně na základě toho jednoho doteku. V terohédové tradici několik druhů vědomí nemůže existovat pohromadě. Ale v yogačárové tradici, a to je důležité pochopit, a to má ovlivnilo celou meditaci v Mahajánové tradici, několik druhů Vědomí i osm druhů vědomí může existovat pohromadě. Aby rozlišovací vědomí, šesté vědomí, mentální vědomí musí mít základ, tomu základu se říká manas. No a manas tež má základ právě v tom základním vědomí. Čili máme osm druhů vědomí. Hmm? Jestliže studujeme yogačáru, vůbec jestliže studujeme Mahana, nový buddhismus. I učitelé Madhyamiky používají koncept Alaya, manas, hmm? Ale je to pouze prostředek. A my jsme se učili včera, Abuta parikal parikalpo asti, ta dualistické vědomí existuje, ale existuje jako prázdnota. V Madiamika existuje na základě Ālāya. Alaya tež je pouze prostředek, nemá skutečnou existenci. Nic nemá skutečnou existenci. z hlediska jogačáry, takového vědomí má skutečnou existenci. Proto nemůžeme popřít dualistické vědomí, protože jeho odstraněním získáváme probuzení. A když ho negujem, pak je nebezpečí nepochopení prázdnoty. Nepochopení prázdnoty je co Práznota je jako prostor. v prostoru nic není. Ale v prázdnotě se nedá říct, že nic není. Ani nic není, ani prázdnota není, ani negace, ani utvrzení. Prázdnota je skutečný stav věcí, Prostor není skutečný stav věcí. Presto hlavní meditace v yoga je na vědomí jako prostor. Ale vědomí je jako prostor. Vědomí není prostor. Teď nemám hodinky, abych to ne, nenapovídal moc. Zase Rýša mě tady zbavil budíku. On byl tady v, před 50, ale 50, není. No, můžu povídat trochu. Zase k meditaci na dech, v yugačárové tradici my bereme toto třetí cvičení doslovně. Já se učím vnímat dech v celém těle. A celé tělo vidím v jednotě s celým vědomím a s celým dechem. A tak studuju jemné energie. Tak se dostávám vlastně do té nejhlubší tradice jogi. Nejhlubší tradice jogi je tradice jemných energií, které, ať jsme si toho vědomí, či nejsme si toho vědomí, námi vládnou. Když jsme si toho vědomí, jsme jogíni, když si toho nejsme vědomí, Těžko budeme hledat přístup k realitě z hlediska nedualistického přístupu. A to třetí cvičení přichází po čem? Přichází po dvou cvičení, které vyslovují. Vysvětluji, že vědomně nadechuji a vydechují dlouhý dech, vědomně nadechuji a vydechuji krátký dech. Nejprve dlouhý dech, protože jestliže se meditující uvolní, dech se stává dlouhý. Jestliže se uvolní, pak může použít koncentraci. Jestliže použije koncentraci, dech se zjemňuje, stává se tím, že se zjemňuje, stává se čím dál tím kratší. A tak získáváme vstup do hlubší koncentrace. Mnozí z vás, aspoň doufám, už to zažili, že jestliže po tom, co jsme se správně uvolnili, jasně pozorujeme dech, takže nemáme naše mysl nepoklesává, ani se nedrží dechu, nechňape po něm. Dech se začíná zjemňovat, a zjemňování dechu je zkracování dechu. Jestliže se zjemňuje dech, poznáváme celý proces dechu od začátku do konce. Jestliže se dech nezjemňuje, my těžko budeme poznávat od začátku do konce celý dech. Proč? Protože naše vědomí je hrubé. Hrubé vědomí je to, to vědomí, které Jasně neozáruje objekt. Jasně nerozlišuje objekt. Ať už je to definovaný objekt nebo nedefinovaný objekt, stejný princip, Co je moudrost? Moudrost je ozahování objektu. To je též v druhé kapitole, kterou budeme probívat. Proto moudrost je symbolizovaná světlem. A ta moudrost závisí na koncentraci. Proč? Protože koncentrace zvětšuje objekt. Tím, že ho zvětšuje, dává ho, dělá ho jasným. Právě proto to místo, kde se vědomí koncentruje, místo doteku, se též stává jasným. To je světlo moudrosti. V zenu se to provádí na vědomým samotným, když to v terovádě se to provádí pomocí objektu, ale poznání moudrosti je poznání schopnosti jasně, jasného rozlišení objektu, prosvícení objektu. To se děje jak ve vypasaně, tak se to děje i v Šamatě. Tady se spojuje šamata a vipašana. Z hlediska yogačáry šamata a vipašana se spojuje za předpokladu prašraddy. Prašraddy znamená uvolnění a jasnost. Máme uvolnění a jasnost, koncentrace a Moudrost může dozrát. Jestliže nemáme uvolnění a jasnost, koncentrace a moudrost nedozraje. Nemáme šanci. Musíme cvičit, cvičit, cvičit. Jiná cesta není. Jestliže získáváme jasnost a uvolnění brzy, znamená to, že jsme praktikovali předtím. Jestliže to trvá dlouho, praktikovali jsme hád málo. Je to tak? Ale málo je stále lepší než nic. Binduna, binduna, gatam puryate, to říkal můj učitel vždycky. Gata znamená kumba, džban. Džbán se plní <coughs> kapku po kapce. Meditace též, kapku po kapce. Čínský buddhismus stále mluví o. okamžitém probuzení, ale okamžité probuzení je kapka po kapce. Právě, jestliže chápeme nedualistickou meditaci, kapka po kapce a okamžité probuzení je jeden proces. Na to třeba studovat traktát <laughs> Vystání víry v Mahajánu na jehož komentáři teď pracuju, my nevidíme kapku po kapce jako okamžité probuzení, protože nemáme nedualistický přístup k meditací. aby si měl jadu uvědomit. No a teď my studujeme dech za tím aby nám umožnil přístup k jemnému tělu, protože víme, že to jemné tělo je napojené na jemné vnímání, a to jemné vnímání nám umožňuje ten nejasnější přístup k nedualistické realitě, kde forma. A prázdnota se nedají oddělit. Jestliže jsme začátečníci, je dobré vyvinout první koncentraci na jistém místě, kde můžeme udržet koncentraci bez problému. Hm? To je v pořádku, absolutně v pořádku. Každý z nás má jiné pozadí. Každý z nás má jiné zkušenosti. Právě proto v úterý začneme s intervju. Podle zkušeností pak můžeme výst joginy. Ale první musí ty jogíny porozumět procesu jejich meditace. Jestliže nemáme vyvinutou schopnost koncentrace, je daleko jednodušší vyvinout na jasné místě, kde můžeme udržet vědomí. No to je očividný. Jestliže máme schopnost koncentrace, no tak pak ty, ta pozornost vůči mezidechu Jasně vytvoří ten mezidech stále jasnějším objektem. Jestliže mezidech se stane jasnějším objektem, ten hrubý dech jde do pozadí. No a to je proces zjemňování dechu v tradici severního buddhismu. To zjemňování dechu je na základě ne jednoho místa doteku, který je omezený na malou část našeho těla. Tento místo doteku se stává celé tělo. Celé senzitivní tělo. A naše vědomí díky této pozornosti pak si vytváří stále jasnější Představu tohoto spojení dechu s tím senzitivním tělem. Dech proniká do všech částí senzitivního těla, do všech buněk. V Indii se tomu říká dýchání pory kůže. Ve vědě se tomu říká celu. Lární dýchání. Dneska naše věda, ačkoliv naše schopnosti zaostávají, naše věda se vyvíjí tak, že už vlastně získává náhled do reality, která patří prázdnotě. Ale myšlení nás to vůbec ne naopak. Ne, že by našem myšlení se stalo jemnější, stává se ještě hrubější. Proč? Protože my věříme, že to pragmatické poznání je skutečné poznání. Ale pragmatické poznání se stále mění. A skutečné poznání je skutečné poznání, protože se nemění. Jak jsme k němu přišli, závisí na tom, jak jsme použili naši pozornost. A jak nám Kaliána Mitra, jak nám Vznešený přítel vysvětlil, jak tu pozornost použít k tomu, aby jsme se dostali k tomu, co se nedá uchopit. Tak tady starý mních toho na povídal dost pro dnešek, tak uděláme přestávku na 10 minut a pak dáme necelou hodinku na